Студія «Калідор» презентує Стівен Кінг Фахівець із турбулентності Один Коли пролунав телефонний дзвінок, Крайк Діксон сидів у вітальні півлюксу у готелі «Чотири сезони», насолоджуючись доставленою прямісінько до кімнати дорогою їжею та споглядаючи фільм на платному каналі. Доти спокійне його серцебиття втратило свою незворушність і несподівано пришвидшилося. А все тому, що Діксон не був ні до чого і ні до кого прив'язаний. Він був ідеальна людина перекоти поле, і тільки один чоловік знав, де він зараз. Знав, що він у цьому розкішному готелі навпроти парку «Бостон Комон». Йому не хотілося піднімати слухавку, але чоловік, якого він називав організатором, буде телефонувати знову і знову, аж доки він не підійме слухавку. А якщо він відмовиться відповідати, це матиме свої наслідки. Це не пекло, подумав він. Помешкання надто гарне. Але це чистилище і жодних шансів на звільнення у найближчій перспективі. Діксон вимкнув звук і підняв слухавку. Він не привітався, просто кинув. Так не чесно. Я лише два дні тому повернувся із Сіетла. І ще відновлюю сили. Розумію, і мені страшенно шкода. Але тут з'явилася справа, а ти єдиний доступний. До речі, шкода пролунало як вкода. Організатор мав заспокійливий голос, який заколисував, як у діджея на радіо. От тільки шепелявість часу від часу псувала звучання. Діксон ніколи його не бачив, але уявляв. Уявляв високим і худим, із блакитними очима і гладеньким обличчям, невизначеного віку. Насправді ж він, напевно, тлустий, лисий і смаглявий. Однак Криг відчував, що образ у його голові ніколи не зміниться. Адже не сподівався коли побачити того організатора. За роки роботу на фірму, якщо це, звісно, фірма, він познайомився із багатьма фахівцями із турбулентності. І жоден з них ніколи не бачив цього чоловіка. Жоден із фахівців, які з ним працювали, не міг похизуватися гладеньким обличчям. Навіть ті люди, кому було іще до тридцяти, а ті, що за тридцять, взагалі мали підстаркуватий вигляд. Справа не у роботі, вона якраз була нескладною, хоч в ряди доводилося виходити вночі. Справа у тому, що саме робило їх спроможними виконувати ту роботу. Ну, гаразд. Кажи, дозволив Діксон. Ельон Ерланс, Рейс 19. без зупинок із Бостона до Сарасоти. Вилітає сьогодні увечері о 20.10. Ти ще маєш час, аби встигнути. А більше нікого немає. Діксон помітив, що він мало не скиглий. Я втомився, чуваче. Той переліт із Сієтла був, був просто неймовірно паскудний. «Місце твоє звичне», – озвався організатор. Він знову сказав не «місце», а «міфе», а потім роз'єднався. Діксон подивився на рибу меч на тарілці. Йому її більше не хотілося. Перевів погляд на екран, де йшов фільм із Кейт Вінслет, який йому також не судилося додивитися. Принаймні тут, у Бостоні. Подумав уже не вперше, а чи не зібрати йому речі, не винайняти автівку і не рушити на північ, спершу до Нью-Гемпширу, потім до Мейну, а тоді перетнути кордон із Канадою. Але вони. Все одно впіймають його. Це він знав точно. А ще, ще він чув плітки про те, що сталося із фахівцями-втікачами. Аж до страти на електричному стільці. Чув про білування і навіть про варіння живцем. Діксон, звісно ж, не вірив тим чуткам, однак... Однак трішечки вірив. Він почав складати речі їх було небагато. Фахівці із турбулентності зазвичай подорожують порожним. 2. Квиток чекав на стійці. Як завжди, завдання привело його до другого класу на середнє сидіння уряду позад правого крила. Для нього завжди було загадкою, чому саме це місце завжди вільне, такою ж, як і те, хто такий організатор, звідки він телефонує, або ж на яку установу він працює. Як і квиток, місце завжди очікувало на Діксона. Він поклав свою сумку у багажне відділення над головою, і оглянув своїх сьогоднішніх супутників. Бізнесмен із червоними очима і перегаром від джину біля проходу, біля вікна пані середніх років схожен на бібліотекарку. Коли Діксон протиснувся повз бізнесмена, бурмочучи вибачення, той буркнув у відповідь щось незрозуміле. Чолов'яга читав книгу у паперовій обкладинці із чарівною назвою не дозволяй босу себе намахати. Схожа на бібліотекарку старша пані, розглядала у вікно різноманітні деталі обладнання, які совалися туди-сюди, так, немов нічого в світі цікавішого не бачила. На колінах у неї лежало плетіння. Діксон вирішив, що то буде светр. Жінка обернулася. Усміхнулася йому і простягла руку. «Вітаю, мене звуть Мері Ворд, точнісінько як ту штучку із коміксів». Діксон не знав жодної штучки із коміксів на ім'я Мері Ворд, але руку їй потиснув. «Крейг Діксон», – відповів він, – «дуже приємно познайомитись». Бізнесмен знову щось буркнув і перегорнув чергову сторінку своєї книги. «Мені вже так цього хочеться», – повідомила Мері Ворд. «У мене не було справжньої відпустки уже 12 років. Я винайняла невеличке помешкання у сієстіки із декількома приятельками». «Хм, приятельками», – буркнув бізнесмен. «Схоже, таке буркотіння було його звичною позицією». «Так», – підморгнула Мері Ворд. «Ми винайняли житло на три тижні». Власне, ми ніколи не зустрічалися, але це дійсно справжні приятельки. Ми усі вдови. Познайомилися в інтернет-чаті. Інтернет – це, знаєте, така чудова річ. У часи моєї юності не було нічого схожого. «Педофіли теж думають, що це прекрасна річ», – погодився бізнесмен і перегорнув наступну сторінку. Усмішка пані Ворд зникла, але потім знову засяяла і ще яскравіше. Дуже приємно познайомитися із вами, містере Діксоне. Скажіть, ви подорожуєте у справах чи задля задоволення? У справах, озвався чоловік. У колонках салону пролунало Дін Дон, а потім зазвучав голос. Добрий вечір, пані та панове, на зв'язку капітан Стюарт. Ви побачите, від гейту ми поїдемо на злітну смугу номер 3, де будемо третій у черзі на зліт. Політ до аеропорту Сарасоти триватиме приблизно 2 години і 40 хвилин, і ви іще до 11-ї години опинитеся у краю пальм та пісочних пляжів. Небо чисте, і ми сподіваємося на спокійний політ. А зараз мені хотілося б, аби ви пристебнули ваші паски безпеки і підняли усі столики. Ніби у нас є, що на них класти, буркнув невдоволено бізнесмен. А також прошу надійно зафіксувати особисті речі, якими ви користуєтесь. І дякую за те, що летите сьогодні із Аліет. Ми знаємо, ви мали багатий вибір. «Капець!» – буркнув бізнесмен. «Слухайте, читайте книжку!» – запропонував йому Діксон. Чоловік налякано глипнув на нього. Крейгове серце уже не самовито гупало. Шлунок стискався, у роті пересохло від поганих перечуттів. Він міг запевнити себе, що усе буде гаразд, поза як завжди все було гаразд. Але це не допомагало. Діксон ненавидів ті глибини, які повинні були ось-ось розчахнутися під ним. Рейс 19 компанії «Аліот» злетів о 20:13. Він лише на три хвилини відхилився від свого розкладу. Три. Десь над Мерілендом стюардеса пройшлася літаком із візком з їжею та напоями. Бізнесмен відклав свою книжку і нетерпляче чекав, поки візок не доїде до нього. Коли стюардеса опинилася поруч, чоловік замовив бляшанку швепсу, дві маленькі пляшечки джину та пакунок фрітос. Жінка спробувала зняти гроші із його мастеркард, однак та не спрацювала. Він дав їй «Американ Експрес», зіркаючи так, ніби це вона була винна у першій невдалій спробі. Спостерігаючи цю сцену, Діксон задумався, а чи не перевищено ліміт на майстер карт, і чи інша картка, бува, не передбачається для екстрених ситуацій містера-бізнесмена. Можливо, саме так і було. Стрижка у нього була кепська, він мав пошарпаний вигляд. Усе це не мало значення для Діксона, але принаймні було чим зайняти голову, окрім постійного тихого переляку. Побоювання. Вони летіли на висоті десять тисяч метрів. До землі було дуже, дуже далеко. Мері Ворд замовила вино і обережно налила його у маленьку пластяночку. «А ви нічого не взяли, містер Діксон, так?» «Ні, я не їм і не п'ю в літаках». Містер-бізнесмен знову щось буркнув. Він уже впорався зі своїм першим джином і стоніком і витріщався на другий. «Ви з тих, хто боїться літати, так?» Співчутливо поцікавилася Мері Ворд. «Так, причин не визнавати цього не було», – на жаль, – додав Діксон. «Дорма», – втрутився містер-бізнесмен. Освіжившись напоєм, він промовляв справжні слова, а не буркотів. «Адже літаки – це найбезпечніший із усіх вигаданих людством видів транспорту. Пасажирський літак востаннє падав хто зна коли». Принаймні, у цій країні. «Я, наприклад, не переживаю», – озвалася Мері Уорд. Вона видудлила половину своєї пляшечки, і на щоках у неї розквіт рум'янець. Очі заблищали. «Я не переживаю», – повторила вона. «Особисто я не подорожувала літаком, відколи п'ять років тому помер мій чоловік, але, але коли ми були разом...» Ми літали двічі чи тричі на рік. Тут у горі я почуваюся ближче до Бога». Як на замовлення після цих слів заплакала чиясь дитина. «Якщо на небесах так людно і галасливо», – зауважив містер-бізнесмен, роздивляючись салон Боїнга 737, – «та я туди не хочу». «Кажуть, літак у п'ятдесят разів безпечніший за автомобіль», – повідомила Мері Уорд. «А то й більше, можливо, навіть у сто». «Можете навіть рахувати в п'ятсот разів!» Містер-бізнесмен нахилився повз Діксона і простяг руку Мері Уорд. Джин поступово робив свою дивовижну роботу, перетворюючи чоловіка із грубіяна на привітну людину. «Френк Фрімен!» – назвався він. Жінка посміхнулася, привітно потисла йому руку. Крейг Діксон сидів поміж ними закляклий і нещасний. Втім, він теж потис руку Фрімену, коли той її простягнув. «Ого!» – озвався Френк, коли побачив його стан і по-справжньому засміявся. «Та ви перелякані чоловіче! Але знаєте, як кажуть?» «Холодні руки, гаряче серце!» І з цими словами він перехилив решту свого трунку. Діксонові власні кредитки завжди працювали. Він зупинявся у першокласних готелях і замовляв першокласну їжу. Іноді проводив ніч у товаристві привабливої жінки, лишаючи їй значно більше грошей за свої примки, які, судячи з інтернет-сайтів, куди, напевно, і не зазирала Мері Уорд, були не такими вже й приголомшливими. Він товаришував із іншими фахівцями з турбулентності. Вони були дружною командою, яка пов'язана не лише зайняттям, але й спільними страхами. Платили йому більше, ніж достатньо, та й усі ці додаткові виплати, вони теж не були зайвими. Та у такі хвилини нічого із перерахованого не мало значення. У такі миті існував лише страх. Ні, не просто з великої літери, усіма великими літерами, капслоком. Страх! «Усе буде гаразд», – заспокоював він себе. «Завжди все було гаразд». Однак у такій миті, в очікуванні клятої бурі, ці умовляння не допомагали. Так, звісно, саме це і робило його гарним фахівцем. Десять тисяч метрів. До землі Дуже. Дуже далеко. 4. Турбулентність чистого неба. ТЧН. Діксон чудово на ній знався, але ніколи не був до неї готовий. Коли вона вдарила цього разу, рейс-19 компанії Аліот летів десь над Південною Кароліною. Якась жінка якраз йшла до вбиральні у хвості літака. Юнак у джинсах із модною щетиною нахилився побазікати до жінки, що сиділа ліворуч біля проходу. І ось вони і щось почали сміятися. Мері Уорд дрімала з, з головою на вікно. Френк Фрімен наполовину впорався із третім коктейлем і другим пакунком фрітос. Авіалайнер раптом завалився на лівий бік і несамовито стрибанув вперед із гуркотінням та скрипом. Жінка, яка йшла до убиральні, перелетіла через крісла в останньому лівому ряду. Хлопець із щетиною налетів на перегородку між багажними відділеннями, втім вчасно витяг руку, аби зм'якшити удар. Кілька людей, які розстебнули паски, піднялися над спинками сидінь немов левітуючи. Хтось пронизливо закричав. Літак із глухим стукотом впав вниз, ніби камінь у криницю, а потім знову злетів, нахилившись в протилежний бік. Фріман саме підіймав свій напій, тож тепер був увесь у ньому. «Бляха!» – скрикнув він. Діксон заплющив очі і захотів померти. Він знав, що цього не станеться, якщо він виконує свою роботу. Саме для цього він тут і був, але щоразу усе відбувалось однаково, і йому завжди у цю мить хотілося померти. В салоні знову пролунало дін-дон. «Говорить капітан!» Голос Стюарта був, як колись сказав один коментатор, зробивши цю фразу крилатою, Холодний, як зворотний бік подушки. Народ, ми, схоже, потрапили у несподівану турбулентність. І я... Літак знову жаско підскочив. Шістдесят тонн металу підкинуло у повітря, немов якийсь клаптик обвугленого паперу у каміні. А тоді літак провалився вниз із уже знайомим скреготливим гупанням. Крики у салоні посилились. Ванні, що прямувала до убиральні, підвелась, похитнулася назад, змахнула руками і впала на сидіння у правому ряду. Містер Щетина скрутився у проході, тримаючись за бильце крісла із другого боку. Декілька багажних відділень розчахнулися і виплюнули звідти сумки. «Бляха!» – знову повторив Фрімен. «Тож я увімкнув сигнал приставноти паски». Продовжив пілот. «Перепрошую, народ, ми повернемося до спокійного повітря». Літак взявся підійматися і падати кількома різкими ривками, як камінчик, що скаче жабкою по поверхні ставка. «Ми повернемося до спокійного повітря за кілька хвилин, тож тримайтеся». Літак знову упав, а тоді знову піднявся. Жіночі сумочки злітали, падали і розліталися проходом. Діксон міцно заплющив очі. Його серце гупотіло так швидко, що неможливо було уже розрізнити окремі удари. У роті зробилося кисло від адреналіну. Чоловік відчув, як у його долоню лягла чиясь рука, розплющив очі. Мері Ворт дивилася на нього із блідим, як пергамент обличчям. Хочі вони і були велетенські. «Ми... ми загинемо, містере Діксоне?» «Так», – подумав він. «Цього разу загинемо». «Ні», – відповів він вголос. І з нами абсолютно усе, га...» Здалося, немов літак наштовхнувся на цигляну стіну, кинувши пасажирів на напнуті паски. Потім він завалився праворуч. Тридцять градусів сорок, п'ятдесят. Щойно Діксон вирішив, що вони зроблять повний оберт, як машина вирівнялась. Він чув, як верещать у салоні люди. Заходилась плачем дитина, якийсь чоловік волав. Усе гаразд, Джулія, це нормально, усе гаразд. Діксон заплющив очі і дозволив страхові просочити себе наскрізь. Це було жахливо, але іншого виходу у нього не було. Він бачив, як вони перекочуються, цього разу не зупиняючись і роблячи повний оберт. Бачив, як величезний авіалайнер втрачає своє місце у термодинамічній таємниці, завдяки якій раніше тримався у повітрі. Бачив, як задирається ніс спершу швидко, а потім повільно. І як літак хилиться вниз, наче машинка Перед першим стрімким падінням на американських гірках Бачив, як літак починає завершальне занурення Бачив, як пасажирів, які не пристебнули паски Пришпилило до стелі, а жовті кисневі маски Витанцьовують у повітрі останню тарантелу Він бачив, як дитина вилетіла вперед і зникла у бізнес-класі, продовжуючи розриватися від плачу. Він чудово бачив, як літак зіштовхується із землею, як від носа і першого класу лишається тільки букет пожмаканої сталі, що розквітає у напрямку другого класу, витягаючи дроти, шматки пластмаси і відірвані кінцівки, попри вогняний вибух. Діксон востаннє ковтає повітря і його легені займаються немов паперові мішки. Усе це промайнуло перед ним за кількадесят секунд. Напевно, тридцять, аж ніяк не більш сорока. І усе це видавалося таким реальним, ніби відбувалося насправді. А потім, після останнього пустотливого стрибка, літак вирівнявся. І Діксон розплющив очі. Мері Ворд дивилася на нього набряклими від сліз очима. «Я думала, ми загинемо», – напівпрошепотіла, напівсказала вона. «Я знала, що ми загинемо. Я навіть бачила це». «Я теж», – подумав Діксон. «Дурниці!» Попри свий бодерый голос и